atë e falendorojmë dhe vetëm për e ti, fali dhe u dhe zime, kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetjet më të mira, më të plotëm i pengamberin tonë të, të dashën, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokëve të ti, familjes e ti dhe gjdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërua vezër të praniqem, fillimisht e lusim Allahum subhanehu e teala, që zotë i ongjële gjelalu hu, kontributet tona, Kajërimet tonat, të ravit, namazet, lutjet, kuranet Dhe se t'i kemi lezuar, Allah o t'i ke t'bëgë kabul për neve E ditë që nga ka ngel, e që janë ditët më të rëndësishme E që mesin e, e tyre janë edhe netët ku pritet të jetë nata e kadrit E lusim Allah umgjelola që Allah o t'na mundësën që Ti mërin këto net dhe ti mbushim me vepra të mira Ne dhëtë vazhdojmë e lejnë Allah umgjelola që t'flasim për njërzorën dhe brengat dhe cilësit dhe karakteret njerëzore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithçka që e rrethonte dhe gjithçka me të cilën ai e, e krijon të raportin me me njerëzit e dunjon. Përmandom ligjratën e fundit, fjalimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siflistë ai. Para asaj folën për mundësi si hapte fjalimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> dhe pjesë e fjalimit është edhe isharreti. Është edhe Bëria me dorë, bëria me shenj, duke dhënë shenj me dorë. Dora është një ndër begatitë të Allahut subhanehu ve teala dhe me dorë bëjmë punë të mëlloja. Falet me të namazi, bëhet me të ibadet e çdo mërat. Andaj besimtari është i begatuar që Zoti xhelel xhelelja ka krijuar dy duar edhe gishta e çdo mërat. Andaj na shumë vepra i bëjmë me dorë do njëherë dhe nuk janonjë mendën përshemull në shumë prej fjalve i, i përcjellim edhe me dorë dhe shumë prej fjalve kuptimin e marin kër lëviz dora për këtë asyje për nga meri jonë sallallahu alai sallem përvesht të folurit me goj a i bënd të edhe me shen përshemull me gisht përshemull me dorë ngritu ullu selam e nëmron të e kështu marav e shtërëngon të grushtin e liron të b Lëvizje të caktuara Me kuptim të caktuara Andaj sot të qoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjara I sharetet e pengaberit sallallahu aleyhi sallim Sif listaj me i sharet Sif listaj me i sharet <clears throat> Thot Allahu Gjellegjellu në Kur'an Wa ma alër rësuli illel al balagu El mubin Të dërguarit nuk i takon Posme e komuniku mesajin E zotit pasër Qarë rjedhshër Djetarës farë kanë thënë, kanë thënë, se për nga meri jo në së lëllarë i sëllëm, nuk kalanë metodë për shpjegimin e mesajit të ti vëtëse ka përdorë. Ka përdorë gjuhën, fj fjalimin, ka përdorë isharetin, ka përdorë vizatimin, ka përdorë gjithë shka që ka qenë në mundësit njërzore për të a komunikur dhe për të a dëftu njërzve rrugën e Allahu, subhanehu, A ne ka në ndjetarët Se për nga meri johën Sallallahu sellem, e, <coughs> I përdor të të zitha metodat Njëndër të ishte edhe Isha rejti Për këta syja për nga meri johën Sallallahu sellem, U thonë të sahabëve në hajin Lam të mirës U thonë të ju Do të pyytni për muë Pro njerëzit kërë vdesu në Kanë ju vetë për muë E ju të shakinim i thamë Njerëzve Thanë sahabët Do të themi se E ke dërguar mesajin të në vend E dhejtë vë në sahte E ke përcjel që shtu që shduhet Edhe je kanë shumë i sinqev Në përcjelën dhe komunikimin e mesajin Pro bëngamberi johën sallallari sallem Nuk në përdojrë për me e përcjel Mesajin e Allahu subhanahu Subhanahu e tjalla Ndhe ka nëndjetarët Se bëngamberi a.sallam Ka qenë mualimi mëj mirë Ska pas mësuhës për pen nga meri joën salullahu alie sellem, qikush adhot muahuje ibnul hakem e sullemi, thot, uh, baba jem dhe nana jeme, qopshin kurban për pen nga meri në salullahu alie sellem, që që të rëgjët të kërëm, të tregon dikush, se e don shumë dikant prej, prej njerëzve, thot, ska mësuhës më të mirë, se sa pen nga meri joën salullahu alie sellem. Ashtë bukur Ashtë let Ashtë qartë U ashtë pegon të njëzve gjerat Sa që thotë më auje Tho s'kam pa mësuës më të mirë S'kam pa mësuës më të mirë Atsia E dhenjës mërim Nga anë e për nga Amerit Alei Sëratë e Sëram Ishte që mësimë të apërcil edhe Bedeuive Edhe nomadve Edhe njëzve matë të ranë që eksistojnë Siku që e panë personi cili Hirin gjami Dhe e bëri urinën Dhe pinga me sëram, asë mirë e kontrolloj këtë rast Sa që asë nuk e hu pi njerin Po edhe nuk bëri, nuk bëri diçka e cila E cila i kishte iritue të tjerët prej sahove Pinga me sëram, që farë tha, tha la në venin Edhe këtina i tha, tha kjo është vendi gjamis Ku ne falemi dhe bëjmë dhikër Allahun të bare kjo të tëra Sush për këto punë Që farë tha bëdhe viju Që farë tha bëdhe viju O oh, zotë, falë mua dhe Muhammed e me sëram, veqë Veshtë vesht në vetyve falna Se veshtë në vetyve Nga, nga sfilja e larë që kështë Për nga meri Jon sallallahu Për këtë asyje Ka ndanë djetarët Se për nga meri Jon sallallahu a.sallam Për dorë të isharetin Isharetin është e kuptonin Isharet e shara Isharaten është kur bën me shen Kur bën me shen me dorë Apo bën me gjejste Apo bën me sy Apo bën me kokë Pra lë, duke filluan nga levizje kokës Po Jo Jo Të këtë janë isharete, e kështu më nëtë Dë njerë bëhet me gojë Pa tholë, o është isharet Pra gjëdë senë ku mungon fjalla I thojnë isharet Ndërkohë që në atë lëvizje Ka mesaj Por që mu më nga me thonë po Me fjallë, edhe më nga me thonë por që mu po Me lëviz kryën Kjo dë njerë është edhe Këthim i të njëtës shka ka thonë aj Që këtë të ashojmë se bëngamberi Jo në sërë Allah Kuri ka dhanë dikush selam Duk e qenë ajë namaz Për e nga me selam e ka lëviz kryen Pra e pranova selamin Edhe ty qof selami Por tash jam namaz nuk mujme Nuk mujme taktije më Dhe bëndë të me dorë shpesh her Jo, më se bani këtë pun Apo bëndë të me krye Jo, më se bani këtë pun Pse vëzër, ka dhanë djetarët nga senjeri ju Ndo një her a, Lëvizin e trupit e ka më shpejtë se goja Ndo një her Nuk mundet me folë Andaj qëfar ban e lëviz trupin Dhe lëvizet e trupit argumentojnë qëfar Për kuptimet të cilat do nëmi i përcjel Të këtë të tjere Për këtë asyje E nga beri jonë sallallahu alesallem Ka tha në hadith Allahu gjellë gjellalu Nuk ma ka dërguar mu e Mu aranu njërzve Mu anniten Me ingarkua dhe ma ngushtu njërzve Vala mu të anniten E ashtu kja ngarkoju në vetës O lakim baëtheni muallimen mujes siran Ka thamë me nga mbërë a.s. Por zotë i mën ka dërguar Mësues, muallim Mësues dhe pastaj që fa ka thamë Mujes siran Mualletsu njërzve Mualletsu e njërzve Andaj ka ndanë njësa për djetarve Rruga Allahut Dhe Dertët e njërzve Dhe problemet e njërzve Jamboj trana Njëri ju duhet me punu Duhet me lip rizkun duhet me e mbaj familjen duhet me edukojë vladën duhet me këshir prindërit duhet me pas raporta me njerëzit duhet me qufardit Allahun në vend anë gamon e sabrëta orë mjafton mjafton jeta e ran me angazhimet e veta mos ju aranë dhe ti më shumë njerëz në jetën andaj jeta bonë ran dish me me, me obligime të veta para me kur të vënë të ranë dikush me fjalë me akuzë me shpifje me sjellje të ligë me ashpërsime egërsië këto marë Andaj Lena jetën me problemet e vet, a mësua bën e njerëzve edhe më trond. Çka pa pejgamberi Alayhisallahu alajhum, unë mësues jam po, ama jam edhe leccur, leccus. Unë e leccoj. Për këtë arsye thot Aisha radhiyallahu anha, nuk ia ja ka dhënë Allahu di mundsi pejgamberit Alayhisallahu alajhum. Por nuk ka di punë që Allah ka dhënë zgjedhën e dush. Vet se vetëm sa më ka zgjedhë më atletën. <coughs> nuk ka di punë që Allah ja ka dhënë pejgamberin selam. Ka dhënë zgjedhën e cilën dush. Dashket dashket do të ashe sa harës gjëtë të matlejtëm sa harës gjëtë të matlejtëm sepse zëtë të mjabëshqisue u metit të vetë gjithashtë do të të të Allahu të bare kjo e talë në Kur'an lë kadhmen në Allahu alel mu'minine idhë ba'tefihim rësule min enfuzihim Allahu u ka bërë shumë mirë besimtarve dhe i ka begatuar kur nga mesi tëre ka dërguar një të dërguar i cili u alezon atyre ajetët të zotit i pastron ata, i mëson ata librin e Allahut dhe urtësi dhe urtësi dhe duke pas parasysh ata kanë qenë në dalalet të çartë para se me paigamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i përdor të gjitha metodat për përcjelljen e mesazhit. Ska lëndër i metod, vetëse e ka përdor për nga meri, johën sallallahum, arirë, se nëmë si ku që e përmendëm, se djetarës për kanë thanë, nga metodat më të fuqishme që i ka përdor, ka si në sielja e mirë. Sielja e mirë, jo 50%, 90% mesajit e përcindë. Sielja e keqe, mjaltin e refuzon njëri. Dikujtë mja që do mjalt, me sielet keqe, lejë, falem i ndeni. Lejë, pëse? e is ton mialt mesjellën e keqe dhe e ambolson i thinën me sjellën e mirë. Për këtë arsye pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam i përdorte edhe isharet, duat, eveta për të përcjellë mesazhin e Zotit te bareke te bareke we teala. Këndon dietarët, el ishara, el ishara bil yed, çfarëdo që ishara e timë dor, kanzan, është lëvizje e caktuar me drejtime të caktuara duke e përdor mbledhjen e gishtave, lëshimin e gishtave, numërimin 1 2 3 eksëmrat, pastaj bërja me gisht nga anët, shkoknena, shko andena, ulu, ngretu, shuj dhe deri këo i sharreti. U shumë mësel nga se koha është e ngushtë për më u xheru në çdo detaj. I sharreti sot është a mundësia për të komunikuar me memecat. Por çhem u sot ka shkollë të veçantë, pedagog të veçantë, mësues të veçantë, mësui në shkollë dhe, shkoll, dhe bën mësues që shme fol me memecat. Dhe sigurisht i keni parë në përligjerata të ndryshme, kjo është nëpër fakultetin e në për akademi të ndryshme, por edhe lajme kanë jar kur tregojnë nëpër domethënë nëpër gazeta dhe televizionet pak më të larta, çfarë bën? E përca përcaktoj një gazetarë, një lajmë rruës, të lajmëve me goj Edhe një anë shërri cili flet me, me dur Me që të dur që ka fletaj ju komunikon me mecave Pa da me ndovezër, për krejt fjallë që ka në i përdona, ka oka një shenjë Më që i mosikur nga që i përdona dhe që i flasim Po, jo, del, lehem, kër i du t'i kusht, esma në tanë, esma këtanë, eksumeratë Ka për me mecat gjësen, për qemull, ypi, zripi, ma e lartë, ma e vogël, shenja caktuara Dhe kjo dhe zhëfar argumentan për begatina Allahu Gjellë Gjellë Parëm në me shenja, mundet më mu mërve më më më është njëri jo Dhe kjo dhe zhë prej begatisë së madhen dhe zot, të, të zotit e bare kjo e tela në njëzë Për këta shenja dhe zhë kanë danë djetarët, a, bërja me shenj është levizja e duarve Nduke emle dorën, nduke shlu dorën, nduke bërë me gishta, ekshumararë të cilat ndihmojnë në kuptimin e e jarabë. Por shemboj keni parë njerëz kur flasin avazën. Kur do me ka thot diçka thot ishte nisen i lehtë, edhe ban me dorë. Kur do me ka thot diçka më të fortë thot e shtrëngova majra e kështu me radhë. Apo kur do për shemboj ustaj, ustadhi, ustaj, kur do me përcjell te ai i cili po e mëson zanaltin, zeja e ndryshme. Çfarë ban? Për shembull kur i 2 më thon, për shembull, ka pe mirë, apo i bën me gjestë. Ai edhe i fol, edhe i bën me gjestë, sepse sepse gjesti ia ja komunikon më mirë formatin të cilin si e dëshillon ai. Apo, për shembull, nëse i thotë dikujt shtrëngojë mirë, diçka për shembull të caktuar, ai ka mundsië të kupton shtrëngojë mirë. Kur ja bën me dorë, shtrëngojë mirë, ai me dorë kupton sakt çka tu li për shembull ustaj, e këtë më rat. Andaj kanë vënë dietarët lëvizjet e dorës i ka përdor Muhamedi sallallahu alaihi sallem për ta përcjellë më qartë mesajin e tina, apo do njëherë e ka përdor dhe kusë ka pasë mënci me, me, me folë, e ka bohe e ka bohe i sharetin me, me dorë gjithashtë të vëzër kjo është përmen nga uh, pengamberet e ka luar, që ku që ka artë zekeria alaihi sallatu e selam kur Allah e ka përgëzuar zekeria në medial, e ka përgëzu pas një moshës shumë të shtyët të pleqërisë Atërë shparë ka ndohë vëzër Atërë Atërë Allahu Gjellalu i kalib I sharet Aje Ka thënë o zotë Kalëzën ma një fakt Se do të kem Do të kem e vlad I ka thënë Allahu Gjellalu Kale Rabbi Gjalli aje Kale aje Tuk e alla Tuk e li men nase Thelatën Thelatët e Ejjamin illa rëmza I ka thënë zekërija zotit vetë O zotë Nësë ule ka me vlad Qo ma në shenjë Ka thënë shenja jote Që ti do t'kish e vlat Tre ditë s'ki me folë me kërkan Illa Ramze Pos me shenjë me vo Po e më zonë, jo, se du Po e du, re, dil, e kështu marat Se, së njëri është pa mundë Dëmës për komuniku ma asë i forë Po ndrysh e i pëzullohet dhe i neutralizohet Lëvërdia e, e jetës e vetë Për këtë asy e kartë nga Ibn Gj Gjuzaj Vëtë tjerë për djetarëve Sigur që ka nërën nga Dahaku maherët Prej të parëve të muslimanëve Të fjallallahu Illa Ramze Ka thënë bën një veç me shenë Bën një veç Veç me, me Me shenë Gjithashtë të vezër kërët në Kur'an Të folurit me shenë Ditë në kiametit Në surën El Furqan Allahu në përshkruan Se si zulum qari I kafshon duar Tëtë allahu të bale kjo e tjala Në sur e o jum ya wa yoma ya'zuz dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu 'ala rasul sawila de tan kurzullumcari e kafshon dorën e kafshon dorën e vet tot allahu jalla jalalu dhe thot o mirione sikur ta kisha marr rrugën e te dërguarit te allahut sallallahu alejhi wasallam kadat yatarat ya'zuz ala yadayhi e kafshon dorën e vet duke bë me isharet për hasretin dhe piklimin e madhë. Pro kuku për mu e që kam gjithë, e ka gjdoren, e ka gjdoren e vetë. Dhe njerëzit kanë këtu, do më thanë, mënirat të ndryshme se si e shprejnë mërzinë, dikush i non durët, kështu i kini pa, do më thanim më zbojnë me uh, shum, shumë mënira ka të njerëzit. Dikush e kap kryon, kështu që kam ndodhi, e kështu më radhë, dikush i hap kratë, më bërësi se si njerëzit i përdorin mëz uh, Duart e veta Për, reguhe, për me tregu për shumë një Një ndjen të caktuar Një emocion të caktuar Allahu e për të men se i kaqë durd Zullumqari dhe thot I mjeri jone Pse nuk shkova mas Muhammedit Sallallahu aleyhi vesellem Gjithashto vezën Allahu të bane kjo të në ka treguar Në Kur'an për disa prej popujve Sikur që në ka treguar për popullin Enuhit se kurka shku nuhit dhe u ka fol popullit vet thot Allahu xhe ljalalu wa inni kullama da'utuhum da litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabuhum wa asru wastakbaru istikbara fadallahu xhe ljalalu fa nuh ayi salatu wa salam o zot sa harche kam thir popullin tim ne fe ne din ne islam Gjallu asabiahum fi adhalin Pane më do dhe zër Nuhi a.S. Ka shkute po blivell Edhe ju ka thona Bant ju tregoj për fej E atër kanë thonë kështo Ska në folë heq Qe i be kjo Kanë thonë djetarët Et të gjahul Zdojnë me një heq Ignorim Ignorim Në tërzi Vastëg shëuthiabëhum Edhe janë mlu me Me, me petka Atsë largohu Zdojnë me të një heq Pro këto Këto i sharit to shenja janë edhe për të mira edhe për të këqija, edhe për të mira edhe për të këqija, thot Allahu xheloa ala anazul nun hidajallahi sallallahu alaihi wasallam wa asrr wastakbaru istikbara, ibnun inatin, edhe u bën mendje mëdhëj me një mendimallus shumë të madh. Për këtë arsye vazhë njerëzit e përdorë i sharreti shumë. Madje njerëzit edhe kur flasin, e, flasin me isharëte. Shembull, ka selam me ngrohtësi, selam aleikum. Edhe ka selam aleikum Adalon, dalon, dalon shuk. Çka adalon, neta neta fjala, i shërëti. I shërëti jak kuptiv. Diku na për shembull ti fol, si e, a je mirë? Edhe i shpreh dashuri. Diku i fol si je kur është di kansefti do? Si je, ama me i shërëti ka dhënë spot një. A di kan kur eki për shembull e një pospondo me volshum me emocion. A je mirë, çuçi edhe e, e, e kapërce. Po i shërëti vëzhon është ajo çka e përcakton ti a je ti fol me të mirë, a je Këtë keqë, e këtë të marat Për këtë asyru, lëzër për nga meri E përdoj të shumë i sharetin Për shfarashyje Se për cilë me ana Se për cilë me ana Kure ka përdoj lëzër për nga meri I sharetin, ka përdoj shumë ras Se dujë përmenin disa prej, prej tëre Të regonim një Abbas Një delegacion nga Abdu Abdu lëzër për nga meri Dhe i than, oj dërguar i Allahu Thot ne Një delegacion nga jetojm ë në vendin ku jetojm thot mes nve edhe fisit mudharr për pabesimtarve thot e, ka patjetër më kalu ka ata pra ku jetojm na patjetër më kalu ka pabesimtarët thot dhe ne kemi vështirë me artin çdo herë atare ka dhan ne vim vetëm në muajin e shen ku është ndaluar lufta u zguzojnë me, me luftu ka dhan pasi ç kemi ar na jap që t'u apërcilin popullit ton edhe t'i kemi pra, në jetë nisa fjallë përgjithme se s'pëmujnë një në arë shpeshtë të ti atër e thotim në abasi ju thapin nga meri jonë sënë Allahu a.s. ju urdhëraj me katër gjëra u urdhëraj me katër me katër gjëra ju ka thënë el iman billa ti besoni Allahu gjele gjelelo pasaj ka thënë shahadet shahadeti en la ilaha illa Allah wa ena Muhammeden Rasulullah wa aqad bi yadihi hakadha. Fadim ibn Abbasi filloi me ja numru pejgambresam me dor. Pra ju urdhaj me katr jera. 1. Shahadetin la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. 2. Wa iqamiss salati. 3. Wa ita'iz zakati. Wa an tu'addu khums ma ghanimtum. Zamaad 1 to 5 e ganimetit te luftes. Plaqes luftes. Pra 20% nga nga ganimetit e luftes. Thotim një abasi, i numëran të me gishta Ka thonë djetarët Pse e përdor të gishtin Për me e ngulit informacionin në kryje Kuri thu ti kujna këtu Shemull Futë e këtu Shemull në si thu Futë e në kokë në regullo Kuri e banë me i sharet Osh maja ma, ma, ma për cilur Maja ma për cilur Për, kër, për kërta syrë për nga me së mështë Shadeti la ilahi la Allah muhammësullah një Me falë amazin dë Me dhazë e qatin të tre me e dhan pasurin pastrimin e pasurisë katër pse sepse kjo kinumërimi i jep njeriu siretë. A nda kanon dietaret e muslimanëve, njeriu i mban siretët e xharaven krye. Po aq i vënë zgurdhon, e moj mend kur fol ke baj kështu e çoj ke dorën kështu më radh. Njeriu bën me siretë, edhe sot për shembull e dini, për shembull njeriu mban mend me parfum. E përdorni parfum, përshemo, e, dhe, përshemo, për shembull Chito. Edhe për shembull mas 20 vjet rreth përdor parfum. Pasojna kështu. E ke përdorur parfumin për parën herë, që e ardh, shembon sot Ligjërat. Edhe të njëjtin parfum nuk e përdor më pas pas 20 vjetëve. Çka ndodh? Thuaj, çka të parfumin e kam pas përdorur moti para 20 vjetë janë kon xhami. Ai kujtohet për shkak të një aromë që e kishin përdorur kur linkon fëmijë. Dhe pastaj e nin shumë më vonë, t'kan ajo parfumi, gjasë ka lexuar memorja, e ka mbajtur mend atë si si shifër dhe t'kan atje pa pas. Atje kur i ka pas 2 vjet, 5 vjet, ashtu më radhë. Për këtë asyjo dhe zërë pengamberi e përdor të nëmrimin me gjishta që me vërtetu fjallën e thanë. Që me vërtetue fjallën e thanë. Gjithashtë dhe zërë pengamberi për pengamberi johën sallallahu bënd të edhe me i sharet nga anët. Tregane në simë në malik radiallahu anë, thotë pengamberi johën sallallahu alai sallallahu i njit për ditve në e fali namazin. Dhe unë gjit në mimber. Thotë dhe prej në mimber b Kibleja e gjamiës Sikër përshën po me i bërë Edhe me bërë me i sharat ka Ka kibleja e gjamiës Thotë bante me i sharat nga kibleja e gjamiës Dhe thonte Kam par Në namaz Kuru afar në namazin Gjenetin dhe gjenemin Mu më thëlleteni Fi kibleti hadhe lë gjithar Mu shfatëshën të, të portretizuara Me sirete Thot, në që këtë mur Të muri i gjamiës Thot, s'kam parë si sot Për e i khejrit dhe shërri Të asmetim tjetër Ju ka dhënë bëngamil a.s. Ka dhënë kët në këtë meqam Në këtë këtu ku falëm tash Thot, i kam parë gjërat që mi ka premtuar Allahu subhanahu Subhanahu vëtjala E kam parë gjënë etin Dhe i sa thot U orvatë ta kapi një pëmë Tash oh forma ka tregu Allahu Xhela Xhenal Xhejnaitin sa ti dash ta kapi ta kapi pemën gjithashtu thot e kam par zjarin ra'itu jahannama yahtimu ba'doha ba'dhan e kam par xhenemin se si e han njëri tjetrin a mund ta paramë nëse çfar zjarri ka kriju Zoti Jon Subhanehu Teala e han njëri tjetrin xhenemi ha xhenemin por Allahu ojaka caktu që mos zhdukot por ndryshe e kish hangur vetë prej ashpërsisë që ka prej ashpërsisë që e ka ndaj këni pa adhëzjarin dunja sësi e ha e havet vejtë a më në akhirat që ka me hangur insan edhe gurëzit insan edhe gurëzit ndajtët Allahu Gjellë Gjellë ndajtët lill kafirin është bëhë hasër për qafira Allahu në alojt nga kufri dhe nga të qenurit qafir të Allahu Subhanehu vëtjala gjithashtë të ufëzër bëjnë nga mirë a.s.w. bënd të me isharët nga anët gonat e, e vende. Për shembull ka ardhur nga Abi Mes'udi, radiyallahu an, thot ka bërë me isharat pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam në drejtim të Yemenit. Në drejtim të Yemenit. Në gdashin arabik, vendi a, që kufizohet me gdashin arabik me Saudinë e sotshme është Yemeni. Është Yemeni të zonë ka lavduru shumë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam dhe ka thënë imani o për Yemenit. Thot pengon be thot Abu Masudi, bëri meshenka e Yemenit. Po sigurisht u piknena. Thot tha ila innal imanaha huna. Imani o çetut. Imani o çetut. Kan vënë do doktor, pse ka thon imani o çetut, kur imani është te Zahavut. Pse ka thon te te Yemeni është imani, gja se kanë ardë delegacionet e fisë nga Yemeni e kanë pranuar islamin pa luftë. Kan ardhur Fisët mloja kanë ardhur pejgamberi Sami dhe kanë ardhur nejosullallahu pa po buar me musliman. Pa asnjë lloj lufte. Për këtë arsye, kanë ardhur disa bretëtarë që kanë vënë në mendim ohiu, njerëzit më të butë ndër mbeturit që ekzistojnë janë yemenasit. Gase ashtu Allahu xhelala i ka i ka i ka bardhë i ka lavduruar pejgamberin Jon sallallahu alajhi وسلم, për këtë arsye ka një hadith se ata thonë el imanu yemani. Imani është i yemeneli. Imani është për ai yemeneli. Gjithashtë ka thënë pejgamberi alayhisalatu وسالام në vazdim wa innal qaswata wa ghaladh alqulubi fi alfaddadin ind usul iznab alibil haitu yatla qurna ash-shaytan fi rabi'a wa mubara ka tha pejgamberi yunus sallallahu alayhi wasallam ndersa vrajdesia dhe egersia e zemrave është fedadin kushëm fedadin ka thënë dietarët fedadin janë ata të cilët Kur shkojnë me i rrujt devet e veta Apo lopt e veta Apo me bë bakti dhe bujqësi Bërtasin Bërtasin Dhe nuk kanë kultur Dhe nuk kanë edukat Abo, dhe kush ka pasi pun Me këta njërës i deni janë njërës i madrës Kujetojnë për qimë në për malet të nërëshme Në për vende kur nuk ka shumë njërës Ata janë madrës nuk, Sepse a i shko shumë do më thanë Uh, po shembull, dikush thot pse janë çështot të vështatë? Qase ka thënë Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, men jafa bada, men bada jafa. Kushrin shkretin bota i vrasht. Kushrin shkretin bota i vrasht. Çse bota i vrasht? Nga sa i shumicën e raporteve ka me hyvan. Ai Ivani sakran kur lafi. A dhe ai Ivani më thon, "Po sheh vallai kur e merr lopën e ngremë me litat." E merr deivan e ngremë me litat. I mshon me shkop delës edhe ajo. Edhe del jashtimi thonë. Ku te grej. As lopë pun, ajë që ka menon? Ajë menon se dhe njëri janë që shtu. E përshemaj, thot ti t'i shka, qupi këtu, t'i s'qohë, thot banë e që t'i shka, e lajë, a jam zë muzë pjak t'i kur kështë lafin. Vërraqëtësia, e dhe me, me, me, me shkopë, me shkretin, a do njerëzi, do njerëzi kanë më një citetit në më shkopënë. Apo, edhe njëzit ka në më rakë si lopë Mi të rejtuve Njëri o, njëri o i ndërum të Allahu Gjellalu Allahu Gjellalu Nuk e ka bëj njërin që me mërë veshë me shkoh Dhe ka bëj njërin me mërë veshë me, me spagë E krabis më rabbi ke ledhi khalak Ledzon me i brezotit tanë Apo, për shka e ka bëj Allahu Gjellu Gjellalu literatën Që e ka bëj gjambijen Që njëzit mi mërë mësimët me ndedh Që na me e kuptue Që duhet me, me, me eng Deta s'ka ndan kur e ka marrën luftën e pejgamberit sallallahu alajjume. Pejo s'ka luftën e gava për shkak. Por nje s'ka s'kan marrë dash. Për këtë arsye, po shkak se yemenasit e pranonin islamin pa luftë, çka dha imanin jashtëtu. Pse ai imani jashtëtu? Të shkineu as me luftu, as bruk flojën. Po janë njerëz të mjaft çik çik që i qriu Allahu subhanahu wa taala. Pas ai thonë pejgamberi alayhi sallam, "Inda usuli adnabil ibl." Kta iu shkojnë mas bishtave të, të dêve. Bishtave të deveve në të cilin vend do të dalin dybrinat e shejtanit prej prej fisit Rabia edhe Mudhar. Ka ka diskutuar dietarë se ku është këy vend do ta shohim me andej me len Allahu te bareke, te bareke ve tala. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bënte me işaret edhe e, duke treguar në drejtimët e lindjes së diellit. Tregon Abdullah Ibnu Abi Awfa radiyallahu an that ishim me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam në një odhutim. Thot, edhe kur humbi dielli, thot ai uh, thani njeriu te pejgamberi alayhi sallallahu selam in zil fajdahlana. Zrib, po zbrid prej devës edhe banave gati ushqimit. Banave gati ushqimit. Edhe ai njeriu i tha, ya rasulullah Lethjë e nata, orë lethjë e aksham i midë. Atër i tha, për nga me sëlam, zbrit dhe bane ushimin gati. Pra, përzije e enën që dë bëhet ushimi gati. Atër i tha, e, ja Rasulullah, Allah dit ka. Allah dit, Allah dit ka. Atër e zbriti edhe e bëri gati ushimin edhe pitën, pasaj tha, për nga me nga me lejtë sëlam. I dhe ra eytum u lejle Kët eqbele min ha huna Wa eshara bi jedihina huil më shqik Për nga me në senam Për këtash më mësu sahabët Se kur të përëndohje mod djeli Atërë ka hi e kohë e iftarit Qëka të për nga me në senam Ta kur të shqip një senata ka ardhë Kët eqbele min ha huna piknena, Pse Dhe ka po më gjish Ka të në këtvejnë e piknena Dhe ka përëndohje djeli Pëse ka po më gjish që mja u bo qarë Dhe në botë por shkak ndërtesave dhe për në, për shkak të natyroskë shka janë janë këto vende ku jetojnë anakt, nuk është kjo e e, e qartë, ndërsa në vendet për shembull arabe ka vende, për shembull lufta e Bedrit. Pse është thujt lufta e Bedrit? Se vende, vende ku u bë lufta. Çai çai çai vende ku u bë lufta e është thujt Bedrit. Pse është thujt Bedrit? Sepse çati është e hamër pastor. Kur të rish çati, ana del sigur në çikun e njëri përpara. Për gazhije për, për shkak të çarçies është thujt beder. Nëse ka vendat e shkretinat moja ve e shehat i diellin, ku humbe ose e shefon kur doli. Apo, desa të na për shembull është natyrë natyrë tjetër. Për këtë ashyë thot pejgamberi alayhissalatu sallam, kur ti zbresë nata, edhe të përendoje dielli faqad për aftara saim. Atëra vetë vetë ka boj iftar a Jerusaleni. Pra okrije. Dhe këllëzër është një nasiat Që feja që ka arë me ta për nga me sëram Nuk është me dakikan E se kjo ka arë prithuaj dhe Ta është normal në këtë punojna me imsaka Me tagvima Dhe kjo nuk o problematik me punu me tagvima dhe me imsak Po mos e mena ata që janë fix 4 e 4 e 6 Në regull Po pëse hindë ditre minuta përbara A këtë gjosë bërshbun A këtë një ba disa A hini Në regull jemi kret Po Allah pëse ka pa me dil Dil i këtë përëndojë Djeli kër përëndoje A diti me sekund Kër ka hin Kër ka hik kompleta Jo Se e di Parafarësish Për këta shqyje Kër i thaki sahabiju Tha janus lë tha Endes komplet s'ka hik Tha bjerë u shim Se o dhe zër Nase ka qenë për sunetit Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Shpejtimi i iftarit Dhe Vonimi i sifirit Pra Në sunet dhe zër është i për nga meri Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Nëse një njerëja të pi uj E kamur ujnë e pe pi Për të fundë në ngotë në si fil Edhe të e pi ujnë Në gjithë në ngotës Përshemu Dikush do të hin i koa Pi ujnë Kry e ujnë A nëse s'ke pije O s'hetu pije Edhe habitës Pas të të dikush Mbaroj koa Atër s'komo me pi A më nëse je Ose përshemu E ke futi Ushimin gojnë Edhe Je vanu Dikush do të hin i koa Pro mbaroj koa ha, dat kafshall. Por çfarazje, ashtu që u ka xhen sonet e benga ve selam. O dhe, Allahu dhe loll nuk na lib neve kështu me vizore. Jo ja, jo ja, jo. Ja. U tëllën vepën apo na me vizore, që të apo në haçrin. A dedi kush that, e qishë xhana mos më u përmbaj taqrimit, përmbaj taqrimit. Po pse lëviz zot minuta, pes minuta andaj kande kur djonu prish punë. Kjo është sunnet e benga velet sallallahu alaihi ve sellem. Çajë xhana kamsua xjerimin që obligim, çajë ka kallzuçe, çajë ka dhon disaib faqaf aftar asaim. O e ka prishë xjerimin azherusi. Pse? Sepse ka hi ko andaj ko lo zonukosh me vizore she mendon ana sepse me vizore munesh me punum fletore tane ama nçill me vizore çish me vizorin çill. Ọ akiti vizore me e majt e tash dilli komplet jo. Për këtë arsye ka qen tradit e jehudive me e vop viva pereni. Apo viva pereni. E beso që ka thon, ka thon po shpejton riftarin. Po shpejton, ato e kan e kan tërëhç mahall. Beso që ka thon, ata kan shtim avon, ka thon po shpejton ata. Ka thonë sifiri, vënënën Vënënën e pa Pse, thotimë në kajme gjëzije Mukhalen fëtëri lë jehudije Me e je këndërshtu u jehudizmi Për këtë, këtë asio vëzër, feja Allahu që haqë shumë e lejtë Feja Allahu të barek Nukot të annut A, a hini vaktja po, ka të më metë në fit Jo mërë haje ka dale Haje ka dozit kër gjëzim Allahu nuk mundët mu paramendu Zotit të barek jo tëela, ti të ka metë në fit 47 hini që të jo, mërë, haja, haja, ka dale, haja, më metë se fallet Allah subhanahu wa taala. Çka i duhet Allah më dallon bukur fitnë? Çka i duhet? Nuk i duhet subhanahu wa taala. Përkëdalla Zot pejgamberi për a lehi sallallahu alaihi wasalam, u krij, hini, hini koha. Gjithashtu Zot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasalam bënte me işaret edhe duke treguar për fitnën. Ju tregonte njerëz që knej kanë me ar fitnën. Knej kanë me ar fitnën. Tregon ju se a Ibnu Amr, thotë e kanë pyet Sehel Ibnu Hanif, thotë A e këtë dëgjuar, për nga mërë e sëllamë, duke i përmendë këvarijët I ka thënë, po Dhe ka bërë me gisht ka lindja Ka bërë me gisht ka lindja Dhe këtu lindja, dhe zë nuk është përshëllim lindja nashka e dina Dhe këtu është një Tashë tema-temen O është një pikë shumë në në cilë, dhe zër Për nga mërë e sëllamë Qështë e ka matë lindja dhe përëndimi? Për që C'ka është për Britaninë e Lindje, ajo, lindje. Qka për ajo është Lindje. C'ka është për Britaninë Perëndim, ajo është Perëndim. C'ka është për Britaninë e Veri, ajo është Veri. C'ka është për Britaninë e Jug, ajo është Jug. Amă auști këta benga alay sala? Io. Cila është, është Lindja e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam me çapën? C'ka është për çapën Lindje, o Lindje. C'ka për është për çapën Perëndim, o Perëndim. C'ka është për çapën Jug, o Jug. C'ka është për çapën Veri, o Veri. Moa men te lësh, shumë anansi. Në Sepse i fortit ta imponon edhe Lindjen. A vao? Edhe lidhje, për shembull, për shtat britanisë, edhe matjes, matjes së zërave meta, se për shembull e çon. Çka i bën lindja dhe perëndimi? Lindja dhe perëndimi. Kemi lindje të ndryshme dhe perëndime të ndryshme. Sigurë dhjatha dhe e majta. Tani, tani. Për mua dhjatha është këndej. Për jamin ka as dhjatha anaj. O për juve e dhjatha është anaj. Për mua tash e dhjatha është kënej. Çka do të më bëvon për më bë dhjathën si ju, do të më dalë? Kona ti ato. Por e diatta dallon prej pozicionit që ka ikti. Po bezo pozicionit që ka ikti. Për këtë asylëzat, kjo është prej fatkecicëve që i kanë goditur muslimanët që si kalendari, si numërimi i ditëve, e kështu me radhë. U jemi thënë e han, e mart, e mërkur. Çfarë jam thonë këtu? Do jam, në mënyrë të nda, nuk ka probleme të përdor ato. Edhe kalendarin që e përdorim na të të dhe më në zeta katërt është nuk prish punë ajo. Mirë po, kjo vetëm një sam na kallzon, se ne jemi të pushtuar. Dhe kush e kupton këtë, nuk i kupton lvizet. Ne jemi të pushtuar, o lëzët. Lindja jote, o, lindja tjetër. Perëndimi jot, perëndimi pejgamberi, perëndim tjetër. Do sa perëndimi çka e dinë ana? Për shembull, në vendet që janë nda sot, ndërkombëtarisht, për shembull, gdichë arabe që i thon lindja e mesme. Lindja e mesme. Nësa Allah u shqithat Me kës Ummul kura Baza e veneve E ta është baza e veneve Kua? Kua baza? Qitë të rëkun Për këtë asikë vëzër Duhet që ne timsojm Gjërat që shë ne i kam supe Nga më beri Jonë sallallahu Alehi vësellem Për këtë asikë vëzër Thot Po E kam dëgjuar duke fol për këvarijët Dhe për fitnet Ka than Dhe bënd të me dor Ka lindja E cila ka qenë lindja e peng Ka qenë Iraku Persia A ne ka po me do Fit në t'janë pëqiknera Fit në t'janë ka Iraku dhe prej Irakot Thot sahabio Thot dhe na thonë të pengamere Qaumun je kraude al-Quran Bi elsinetihim la ja adu tarakie Hum jam rukune min eddini Kema jam rukusehmu min ar-rëmije Thot po Në ka zonë të me i sharet Që këne vinë fitnët pi Irakut Që këne vinë fitnët Dhe që ka zonë të kanë me dalë një popull E ledzojnë në Kur'anin Su kalonë fitin Dërin fit e ka Të posh nuk shkonë Nuk përfidojnë në kur gjopi Kur'anit Ka zonë dalim prej feje Qish del shi gjeta pi harku Qish del shi gjeta prej Prej harku Gjithashtu vezër për nga Mberi Alei Sera dhe Selan Qka trasmetuar Adhullah ibn Omeru Radiallahu Radiallahu anë, dhe hadithi është të sajë i Bukhari, të zidha janë sajë i Bukhari dhe sajë i muslim, thonë të pengamil a.s. In nël fitnët e tegji u min ha huna, fitnëja vjen për qeknena, dhe bëndë të me i sharet, ka Iraku, ka Lindja, ka Persia, thonë të fitnëja vjen për qeknena, thonë të min hajtu jetë la'u kërme shëjtan, prej të cilit vend do dalim, brinat e shëjtanit, brinat e shëjtanit dhe, ka për Dhe uh, gjallë Gjitha që të ka ardhë hadith Që e ka ndjeli imam muslimi Dhe imam, imam Bukhariju Ka të në lejë salat dhe selam Ratsul kufri nëhvël mëshriq Koka e kufri del prej lindjes Ta në vini rellë li, Jo kjo okay, lindja që ka e ti në na Lindja për që e mu Për neve së lindjes ka Ndurë kumë të arisht Lindja pjesa rusijës Lindja kina uh, Për përëndim që ka është Europa Apo Përëndimit Për përëndimit n Po po e ngjësoj ndo kësht, nuk është kjo. Maroko, Maghrib, është perëndimi i muslimanëve. Maghrib, Maroko. Madhëman, edhe ja Mekka, qendra e botës. Çka është për këtë dhja, e dhjatë te majtë lindje, perëndim jug-veriç, ajo është te Allahu Xhelel Xhelan dhe te pejgamberi sallallahu. Dersa sot mëtoj ashtu. Apo, ndersa këtu pejgamberi ka folë me me asht ka u von në vaktin, në vaktin, në vaktin e vet. Gjithashtu Allahu pejgamberin sallallahu Aliu sallam bën të me işaretat të bashar edhe drejt kodrave. Drejt kodrave. Tregon Ebu Dhurri, radhiyallahu anhu, thot kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam, thot e, në Medinë, thot edhe ishim duke shikuar kodrën e Uhudit. Ishim duke shikuar kodrën e Uhudit dhe më tha pejgamberi alayhis salam ya ja, Abadhar, o Abadhar. Bejke, ja të përgjigjëm, ja, Rasulullah. Të përgjigjëm, ja, Rasulullah. A di një kur të thurët, lepjigjëm, në haqë dhe në umra. Lepjigjë, Allahumme, lepjigjëm. E lepjigjë, që ka, o, e zërë, të përgjigjëm me, do mon, me tërë në nështrimin temë. Par në, o, e, e bu dherë, e sukon të shku në haqë. O, që kështu i ka në fa me, lepjigjë, ja, le ja Rasulullah. O, të pë ما احب ان احد ذاك عندي ذهب امس ثالثه عندي منه دينار الا دينارا ارسله لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا حثا بين يديه وهكذا عن يميني وهكذا عن شمالي ثم مشينا فقال يا ابا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله Inna kale inna l-ektherine humu l-ekallune Jaume l-qiyama illa men kale hakeza Wa hakeza -ha Mithle ma sanaa fil, mar fil marratil ula Thot e bu dherrin Thot për nga mbira i salam E kishmi bashk me ta uhudin për para Dhe në thonëte Kire uhudin Wallahi nuk du sa uhudin me pas Ari Vec nëse e jap për Allah Pra Së kisha paset me pasu në uhudin Pasuri Ari Vesh nëse jap për Allah. Dhe thot Ebudherri ban të mëdor, më dhan knenën, më dhan knenën, më dhan. Pse? Shikoi vetë nga bujarija e madhe që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra nëse makimzon Allahu Uhudin Altan, çka kisha bën po me këtë Altan? I jap knenën, i jap knenën. Thot vetë shkon te djath pas dhe majtas. Pasi i thonte pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam te Ebudherrit, o oh, e badhan, ngomui, thonte lebeike ya ja rasulullah. T'përgjigjem ya ja rasulullah thonte pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam. Pasani katë në këtë dunia Kanë shumë pak në akhirat El inel e këtherine humul e këllun Ata të cilët kanë shumë Janë shumë pak në akhirat Ka thonë Pos ati i cili japë kënejna dhe kënejna Kënejna dhe kënejna Pra njerëzit të cilët e deponojnë pasurien në këtë dunia Në akhirat do t'janë dvarë for Sa i kamë morë lëgari jo vëzër kamë marrë llogari, sikur çe e përmandom, kanë ndruajt pejgamberin sallallahu alaihi dhe e kanë lënë mburojën e tij, hipotekën e Jehudia për hurme. Dhe sahabijtë kanë paguajt pastaj më von hipotekën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe borxhin e pejgamberit alayhis salam. Pra kanë ndruajt dhe kanë mëshkuat te Zoti pa kurfar pasurie. Do sa ne, për sa ne do të më dhanë llogari për çdo të vogël dhe çdo të madh. Shikojësh e bënte besa me işaret. Kodrën e Uhudit me me me, me Me pare Se kisha da është poshë nëse jabë Për Allah A ne dhe dhe zeshkallë a kënash Kini pa njërzit Vesh bëjnë me gjishtë ashtë Vesh bëjnë me gjishtë të bëjnë E këto gjishtë të vëzër Nëse nuk jepëm për Allah A ju pasuri ka mu bëtë hasrat për ti Ka mu bëtë dëshprim për ti Po asë se shvizhën në rukët Allahu Subhanehu Subhanehu Vë tjala Gjithar së dhe zhër Pengamberi Jon Sall bën të me shërat edhe në ë raste të tjera edhe kur tregon terrëfime. Por shumë diçka aty në më tragj sikur që do të përmendën në, në rezator e kaluar se nga fjalimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka cinë edhe rëfimi. Por shumë thon të sahabëve, aty kallzoi punë njëri mar, para yllit, çka ka ka ka ndodhur me ta. Do son ja poja Rasullullah. Ja të rëfimit për me bart rëfimin çashtu si ju shukan më afër bën të me durë. Qështë e ka bëha njërik edhe këtë bëndë të vetë Për nga mëveri sallallahu a.s. Të regonë hakim ibn Muawje Qëtë nga baba i ti Muawje Hadirë që kanë të dhe imam Ahmeti Në mësejnën e ti dhe i baza hadirës nësej Bukhari Thotë, në ka të regu për nga mëveri jonë sallallahu a.s. Se ka qenë paraneve një njëri I sili Allahu shumë parë i ka dhonë Ragasahu Allahu malen wa waleda I ka dhonë edhe parë shumë Edhe e v Thot, dhe e risa, i arvdekja. Edhe i tha e bladve dvet. Qfar babi ju mkanu me për juve? Qfar babi ju mkanu me për juve? A shikon në vëzër sot shka bo njerëzit. Nuk e vet e bladin, qfar babi ju mkanu me për juve? Po e i thot, kur, kur hajës ju pash juve? Fmive, po ka dalle, veta dhe ti pangë. Qfar babi e kanti për ata? Ti vesh di me lip. Ti, ti vesh di me, me than, që, mu e, kur s'ma banat? Sëmë kësit e kështu marat Atë ka shku menja me vetë Qëfar babi jam kënë me për juve Aja në kënë prendi mirë e kështu marat Shikëve që e ka thonë kë njeri Ka thonë, dhe kjo është gjënë të li Qënë njeri o gjënë të li Në fundë të haditit dë të tjenë që o gjënë të li Ka thonë, qëfar babi jam kënë për juve Ka në thanë, hajra e binë Baba ma i mirë Atë dhe përve zër njësë kejtë thonë n Etajo hajë shauazë ka, ka dashkë ta pastroj. Ajon ka punim me babajve e mirë apo jo? Ka thon, "A më ngoni mua?" "A më ngoni mua?" Ka thon, "Nëse s'm ngoni, s'e si ul apo?" "S'e si ul atë sigimis." I kanë thon, "Po të ngojna." Ka thon atëre, atëre ka thon, "Ngom mi shkëta." Ka thon ku të vdes, ma mbëni trupin. Ma djegni, ma bëni shkrum. Edhe gat. Pastaj e mërëni edhe e bëni pluhur. Pastaj, e mërëni pluhurin dhe e gjunin deti. Pastaj, e mërëni pluhurin edhe e gjunin deti, edhe thotë pengambelele i sëra dhe sëra, duke të reguar me dorë. Siku që i ka kalëzoaj, e mërëni pluhurin, e gjunin deti. E mërëni pluhurin, e gjunin deti. Se ka po me durë, nga se kështu i ka thona e njeri ju, e vletë dhe eme, dhe dhe dhe pluhurin edhe gjunin deti. Thotë, e faalu edhe e bënen. Atëherë, thapën nga mbërë a.s. duke të regua me dorën e tina pastaj gjumëni ndeti ndosht të lealli a dhillu allahe ka thëm nashta i i kja allahit nashta së në, në mërinjau se kur të më bani pluhën në gjenazën së në mlej që në mlej që ka thamë dhe ka pështuë a dhe dhe që i khullu islamu të imi e që ki hadithi dhe e përmen Ibn Teala, në libet e ti me gjmul fetawa në libet e ti fetawa lë kubra në libet e ti në të ndryshme e përmen këtë hadith të, në elëstikale se e përmen dhe që ki hadithi është prej hadith dhe ma shprez lëndë se në rahmetin a Allahu Gjene Gjelal që i dhe që ka thonë që ki njeri që ka hadithi sa i bukari ka thonë nash taj i ki Allah su në më kap su në më rinjav thotë për nga mërë a.s.a.m e bon evlat e blate vet faida huwa qaimun fi qabdhati llah dhe kur e kan pa grosht qysh shukan i qao per para zotit xhel xhel e, gjal, pra do të gjal, e? ka ridhollallahu xhel xhel prado tani joll ditene qiyamet suni kallahu ti e ka ujt ka kriju e tash po kujton se çka trup si tash po ndash se ndam bled e kush ta mledhi ujin per me ball ba drjtu ti uji e ka tka ba allah njeri pe nje ri allah u jamull me kriju vëse tak milion kopje si ti Etë sa them sa ne, çkohoave. Amonja, bar... edhe Allahu xhëlalua kokë dojë dinë më. Ti krijon pas vetas i ti. Edhe më thonë bësh më thon, a jam unë tipi aty e unë. Cili jam? Allahu te Allahu xhëlalua kokë kudretin shumë shumë absolut e ka. Po peqom sam, u çun kam te Allahu xhëlalua ç'shu kam. Edhe i tha Allahu xhëlalua, o biri ja David, po pse e vone këtë vështirë? Pse pse pse u bë vone kta? I thot Allahut xhëlla xhëlaluhu mëma xafatikë pitutos o zot as kisha bove pra të mira pitutos tash mos po ikë e mos të ndonoj i ka than allahü xel xelalu fatala fa allahü beha pejgamberi ali sallallahu alejhi wasalam e allahu për shkak të tutës e mloi tha ai te internet allahun abe fjetëni kleve rabbel alamin para vëzënin e njëri i cili i ka thanë vlatë vet vet çfarë merrne trupin ta bënë dhe Dhe për jëmsa më ka po me dorë Gjune, knena, anena, për deti Dhaj ka mëndu me mëndër e vetë Ka thonë kur shpërndallat ki pluhon Gjenazja jeme edhe në deti I hupët Pra së ne mbledhë këtë top me këtë top O bo dhaj kretë Që shumë rinjallë Allahu Gjeli Gjelalu Pra Allah e ka rinjallë Dhe ka falë Jo uh, uh, më intereson zaklet e kafal Allahu subhanahu wa taala subhanahu wa taala por keda syje ka fol veri shumë gjasë Sheikh ul Islam timi tani në kush konteksti por shkurtimisht Sheikh ul Islami thatë që është hadisi më argumentuos për atë së njeriu kur gabon edhe në sende të rënda nëse nuk e ka ditë apo dhe e ka bë pa çollim dhe se ka paramenduesë kjo ia ja prish besimin te Allahu subhanahu wa taala Allahu e fal sepse kjo që ka bë kur njëri o kufur Që kështë e ka boki njëri, adi qka? Me e niti një njëri, qështu Me të thanë adi qka Mukan që më borrosni Nashtë Allah i më rinjallu Ama mukan që më bani pluhon Mdjegni, që i bani në të sabre Vendë përshimën, dani ma në këksu mëra I djegin të rupat, në vendë tjera Nashtë a qashtu Atë rinjallu, atë rinjallu Me e niti njëri qështu shkajt u ti Shkana musliman, qafir kam Njëri që O kjo okay, aditë këse, së i Bukhari, së i Muslim, e ka zhiri më Mahmedi Dhe e ka nëvërdetuar saksinën të aditë i shekë shuajtë el Arrauti Rahimeu Allahu, te ala azotje pas më shirua Gjithashtë të dhe zhere për nga mele jonë sërë Allahu Alehi Vesillem, bënte me, me dorë shpesher edhe duke të reguar për shtëpit e njerëzve Sikur që ka të reguar enës ibnë Malik, se për nga mësëm ju ka thanë sahabeve Atë ju të regojë për shpijat matë minatë nësarëve Pasë të e ka fillu me në të regu Benu Nëgjarë, thumë me lëdhine jelunahum benu Abdil Eshhel Thumë me lëdhine jelunahum benu Harith ibn Khazrej Thumë me lëdhine jelunahum benu Sa'ide Pasë të thumë me kale bëjedihi fe kabadha e sabiqahu thumë me basatahunne Po pengjë mesallam ju ke treguar fisi ky ensarve, fisi ky ensarve në fund ka vënë dhe të gjitha shtëpitë e ensarve janë të hairit. Dhe të gjitha shtëpitë e ensarve janë të hairit dhe bënë temedor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam bënë temedor edhe duke treguar ndonjë akt juridik. Për shembull, tregon Xubejr ibn Mut'im radiallahu an Thot, një ditë për ditëve, në pranit për nga meri sallallahu alesillem, sahabët filluan me polemizu si mirët gusli. Thot, qish mirët gusli, filluan me polemizu. Thot, disa than, une lana kështo, e qës u i në kështo, njani thot i la i flotë kështo, të bo me dur. Edhe thot, tha për nga meri jonë sallallahu alesillem, emma ene, sa i përket mua, e tash kjo është krye fjara, sëpse haj që shemar gusin, qa jo gusin ka sa i përket mua fa ofizu ala rasi thalas thalatha wa ashar bi yadayhi kiltayhima ne transmetimi e imam muslimit ka ard em ma ana fa inni ofiz ala rasi thalas akuf ka them nga sa i përket mua unë marr urin me dy dorë çto e ka vënë e kjo vëzërosh kampan dietarë mënyra ma e mirë për me komunikoni mesazhin tek dikush çish kur i marr durë dhe kallzon apo marrë çështoj Për çfarë ka? Dër, unë e marr ujin, se tashoj, sun shkonat janë në banjë opër me kalzuhçi. Ka thënë, unë e marr ujin, edhe e gjuaj flokë komplet krye. Neha. Pastaj për dytë. Edhe karta së mbetjeve tjera se e ka e ka shti ujin me durr të vetën apo për flokë sepse i ka pas flokë të gjata pejgamberi Josa sallallahu alajhi wasallam. Dhe malloman bizim. Pejgamberi nuk ka morgosë që shmojnë ana. Tushina ti disa. Jo, ja, kjo është, kjo është për sanë të prim. Kjo është edhe Të primë me gjithë se ka nërri sa hadithet të dopta Ka pengamere i unë a lejë sëllat dhe sëllat Me dy litra uj ka murë gusë Pengamere a lejë sëllat dhe sëllat Dhe A diçka ma interesant dhe Pengamere i unë a lejë sëllat dhe Mjekërën e gjatë dhe thot aisha Edhe në trup ka pas shumë kime Shumë kime ka pas Pengamere sëllat Pra konë bur i mbushur Bur i mbushur Dhe ketë këta me dy litra uj E diçka ka murë gusë Dhe sa me një got uj ka murë abdes. Neve se na duhet Da kurmona gosë Nja një saat me bojtës të i këfarë Pre vezvese dhe Aki pa disa një Një boljarë komplet Një boljarë së si delë Ta 10 litra uj 60 litra uj Thot O gjo A, a ta man Po të shëjtë të dash me bojtë Për nga vesera me di litra Dhe oshtu në duze provoje, provoje Se përse bereqeji të i vezër nukon të primë Bëla shehën u ka ndërpreu. Na farmandonte haja. Pejgamberi son kur ka ëngër, çfarë ka pas tradit? Me fshije enën. Me pastru enën komplet. Ço ti u bëre shehët e buzë? Në ka ëngër me gishtat e vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse nëse si isha ai na, son ha na bilugve. Son ha la bilugve. Wallahi son ha na bilugve. Dhe kjo është tash, do të them, o xhami hik, nëse ju kuptojë na këtë, jo me moj lut, po pa, munoju pak me praktikue edhe çish e ka praktikuar pejgamberi Islam. Hamedu Fshinje Dhe mos, mos i duhet ati Mush ma muhe A tjeti që ki me lanë Ha Sa Ki mundësi me angër Dhe ha Te pas parasi se Qishka thamë e sëram Lepak për frim Lepak për frim E jo mësa ne kur frinë në taravi Nja është të drejtoni a frimën Lepak për uj A daj du të me angër me mas Du të me angër me Me mas Për këtë ashtu dhe që pengam e sëram I mirë të dur të veta Dhe thënë të Une marë gusë të që dhe juin flokët e flok të mi an kryje. Pra e përdor të dorën dhe duart për me për me ë për me tregue se çfarë se si bëhet, se si bëhet uji dhe si bëhet husli. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhisallahu selam i tregonte sahabeve e, me duart e veta edhe çfarë edhe refuzimin. Për shembull, thonë jo, jo, ktheja. Për shembull, tregon Bashortje e vetë Mejmune radiallahu anha Thot, i ditë për ditë e për një mësa mërgusu Edhe o një aprunan një peshqit Për me ufshije Për me e terë ujnë në trup Edhe më tha për ingambejra Me dorën e vetë Ja emi rëdëhu Jo, leje Për këta syve, disa për njësë e mendojt që është sunet e Kjo është gabim I kam të gjushpash edhe bojmë pytje Kër marin abdesë Mendoj që sunnet mos me i mos me etër, po me laj çashtu, jo. Dhe kush e lezon këtë hadith mos mendojë që është sunnet. Kë ka thënë nga dëshilla e pejgamberit al sallallahu alajhi wasallahu alajhi, përkëdasi Hatib Ibn Rajab al-Hanbali di tabri di tarote muslimanëve, se disa prej njerëzve kanë menduar e kanë argumentuar me këtë hadith se uh, është me kruh me përdor peshiri. Leskan për më utër. Fonderson këtë hadith as jo mate për nuk ka. Vetëse çfarë se, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk e ka, nuk ka dashkën. Ka dashkën uji vetë ti, ti terr. Plus, shtoj Ajaxaina, kanë dhënë disa dietare se koa, ko e nzat ngadishun, arabik. Ose ko e nzat. Në lirish ti mund të shmuladë terrësh deri sa të ecni 1 kilometër terrësh. O matena, u shndrishe. Andaj ky hadis ka argumentuar gjithashtu tek shumë dietarëve se pejgamberi alejhi dhe sellem tregonte edhe për refuzimin e dorë, jo. Kthejë Dhe e prapa, pra, pro e, e bëndë me Me isha retë që nuk e përdor Nja dihë shumë interesant Nga për nga mërë i jonë Sallallahu alai sallam Dhe imam Bukhari ju Dhe imam muslimin nga Aisha Thot Ledet në Resulullohi sallallahu, sallallahu a sallam Fimera dhe Fe e shara elete ludhuni Kura së mu për nga mërë Thot Aisha Ne i laskin Ja fërkojshmi mrejëna në gjuh Që të i shkoje ë anfit. Dhe kjo i bëhet për shemb u fëmijës së të smundurve, rakan një resepi i lasin, sikur sikur me zor ja kanë thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me işaret mos mbanin këtë. Mos mbanin kët, pra, a kanë të smundur. Dhe ka thënë mos mos mos e bë futni i lasin me zor goj. Dhe ata kanë menduar, thot Aisha, fa qulna karahiyat almarid lid dawa. Na mendumçi Si qdo i smut që s'ka me rak një adhan i lachin Pra Edhe pësa i ka dhën një këto Pra për kanë vazhduhë Kanë vazhduhë me Mjë adhan Kër u zhju për nga me sëram Pëse ka pas alivanosje Erë pas e herën nga smuja Dhe si të nën këndru jet për nga me lësëra dhe sëram Thot thë për nga me sëram La jeb ka ehadum minkum illa ludde Gajru l'abbasi fe innehu lëmje shethu Kër u zhju për nga me sëram Me një far Uh, refuzimin pse s'ja si pranuan refuzimin çka iu tha mekavselam as njoni pijuve çu çetosh ka u kon dhon edhe ma kanë bocë ata vetë se keni më bën një, një tjetër çu çtu pse unë ju them jo ju, ju to e trajtupe mekavselam pse haj se ki smudet as se si ka cigaren si andaj ka ndëjtarin që tha dit ka thon por vetë çka tha mekavselam por vetë Abbasit saj sa kon këtu pra e ka futë mekavselam sicili çka kon i pronëshën ka thon e tash për koja cicerit Por, si një lloj, si një lloj mos pra, unë kur thamë jo, atë mesë jo. Sikur që i si ka thënë me selam, thui Ajshës, thui e Bubekrit, ka thënë Ajshës, thui Babostan, le dalle iman. Tu uni e Bubekrit le dalle iman. Ashika ka thon Habsës, thui ti Babostan. Pe u son ka nervozuar. Antu nasahiba Yusuf. Qallon uni tani e Bubekrit, ju mundi Omerit. Po u son nervozu pejgamberi Allahu salla dhe selam, më këtë dritë ka thon, ka thonë tash si ti cili priu vetë t'ia boje? Dhe të bëjë njërë tjetit këtë qka Qka më banët eh, Mua prej, prej Mas revuzimin Gjithashtë të lezë Pengamberi Aleyhisselat eh, dhe selam Kërka qenë ismut Dhe në atë dit Edhe këndrujet Pengamberi Aleyhisselat dhe selam Ditën e han Të regon nësib numerik Thot Ebu Bekri Printen namaz Gjatë smundjes Pengamberi Aleyhisselat dhe selam Dhe kjo e zërë shargument Për khilafetin E buba kërësidikur Thot, deri sa një ditë për ditëve Ditën e hanë Dhe në të silën kandru jetë Për nga me R.S. Thot, ne ishmi në namaz Në saf Për nga me R.S. E largoj përden Qëka e kishtë në mesvoh Mos ti dhe gjamiës E largoj përden Thot, edhe për në shef neve Duk e u falë Për në shef neve Duk e u falë Thot, ftyra e ti Ishte ftyra Si ftyr hane për bukurisë, për dashurinë që ka pasur pejgamberi sallallahu alajhissalam, la beschrib. Thumma tabassama yadhaku fa fahimna an fa fahamna an naftatina naftatina min al farah bi ru'yati an nabi sallallahu alajhi wasallam. Fat dhe filloi me çesh pejgamberi se rah, kanë dhënë ditar ka çesh për knacidjes se Abu Bakr po prinim namaz dhe Ummeti i tij po vazhdon me namaz edhe madhështesa. Çat ditë ka dhrujet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot, deri sa kem tu usprovue, kem tu hin fitne prej gëzimit madh nga shikimi pengamere sallam. Tham, u shnosh, u shnosh pengamere sallallahu a.sallam, thot dhe filloj e bubekri mutërheq, drejt sa fit par, prej mamlokut, që t'jali jo, ljariloje, sa venin pengamere sallallahu a.sallam, duke me nduar që haj po del në namazë. Atere pengamberi a.s. ju boli medor Rë e bubëkr Rë falju njerëzve namazin Gëse s'ka posa s'ta qatë me folë pengamberi a.s. Thot fë e shara i lejna Në nebiju sallallahu a.s. Në etimu salatekum Pëllësën e namazin e ju Kë bo me Medor Thot dhe e rëkës sitra Fë të uffje fjohmi Thot e nësib në malik E msheli Përden, atë dritarën e vogët që e ka pasë Mestina dhe Gjamins Në mëzbet dhe Gjamins Thotë dhe masë asajtë mshelme Kurse ka qelë për nga me së në mëtë perdemo Nësë qatë ditë ka, ka ndrujet për nga me së nëllahu Aleyhi vësëllem Gjithashtë të dhe që për nga me së nëllahu Aleyhi së nëllahu Kur janë këthirë në prej haqit Duke shkuar në a, pre, Duke ushluar prej Arafatit ju ka thonë për nga mërë a.s. e ju hënës e sekinet e sekinet thot ju ka thonë për nga mërë a.s. ka dalë me qëci pro mos zbritni me me shpeci por etsni nga dalë drejt muzdelifes etsni nga dalë drejt muzdelifes e ka pas për nga mërë a.s. shumë dëshir qëci dhe nisa kër i ka pas disa njës të ngajt për gjami ka thonë mëz ngani mëzvraponi, esni ka dalë atë që ka e mërinit E mërini, atë që ka se mërini e plëconi Me rancim është me hec E ka dash që cimë për nga meri johan, sallim, Ande ju ka pa me dorë njëzve E ju hënëz, o ju njëz, prej në dejve Ka dale, ka dale, shkoni muzdelife Ka dale me që cimë dhe mos Mos unëzitoni duke Duke unis e, Në muzdelife Gjithashtë të dozë për nga meri johan, sallim, Një dit pëj ditve janë me sahabot të vetë Duke hecë në, në bërdisa prej Kodrave, tregon e bu Musa El Eshari ju Thot ishme një një prej Luftrave me pengamelin Alehi Salat dhe Selam Edhe Qëpar banin Sahabët sërë që Zbritnin dhe një kodër Dhe unë gjitnin tjetërën Qëpar banin të kibire Dhe banin dua Ekshtë në mëra Atare Kure ndëgjoj Për një nësëm se pojë rritin zanat Për një nësëm ju thonë të Ullini zanat Ullini zanat Apo dhe ju thonë të O ju njërës Vajja ale le e ult i thon devën sam ulinë zonin ul në makalole mos i ngritni zërat pasas që i thonte o oh, ju njerëz ju sjeni të thirr shurdhën nuk ka Allahu shurdh ai ndajon Allahu xhelal menimin tashaf menimin e di të të dëgjall, Tjere, e s'po t'dojë ka zërat tetë kur belbizor ajë di kur belbizor ajë di për këtë ashtu thon o oh, ju njerëz asrit e thirr shurdhën e as nuk keni të thirrni kanë çu mungon ai Allahu xhelaluallahu shik pranësh në 7 pol mbi 7 palciem bi arshin atina la sha subhanahu wa taala thati ju jeni te thir dikan icili e, e keni manga se sa frenat e deveve tuajve pra allah us manga ti u manga ti u besa ajo cka ju po e po e bani prej lvizeve te te deveve to juaja gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam e, e ka pordor isharetin ne namaz që që ka përtë i sharetin, trekon uh, Ebu Zubejri, prej Gjavirit, radi Allahu, anë, ose për nga më beri jonë sallallahu aleyhi sellem, i ditëve i ditëve, i dha selam, duke qenë në namaz, dhe namaz lehot me full, në namaz duke lehot me full, andaj ka ndonë djetarët, në së njeri ju është namaz, edhe e di, se filan i shka të fal, nuk e di që zvan me këti selamin me gojë, së lehot mi thamë, për shumë një njeri at namaz. Ai la kujton se kur ti japi dikush di selam, ai do te allekum selam. Wa rahmetullah. E prish namazin. Me vet dije e prish namazin, ndosa pa dije nuk e prish namazin. Përosa mm -hmm. më cilë sonetin, ndosa më se ti jap dikush selam, ndosa ti jap dikush selam. Po shem ç'i ndodh kjo, dozon vjen dikush për rrugë, dhe gjen tu fal. Apo ose imi safi ti e tu fal. Tash ai e jap selamën, selam aleikum, e s'm ç'i gabon për, po gabon po me krye. Po pra, e pranova selamën, tani jam namaz. Ose gabon po me dor, ç'to me dor çdoqon në namaz dhe ka bë më dor, pra e pranova selamën, po tash s'ka mundësi më me fik. Kjo ka shumë për përdorimin e të ishareve nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ajo e pejgamberit alaihi sallallahu selam e përdorte isharatën edhe për të treguar pjesët e trupit të djimtyrëve. Tregon Ebu Hurajra radiallahu radiallahu an Uh, Tregon e bu Horeira Thot e kam dëgjuar Për nga mërën sallallahu alai sallem Duke e ledzuar Fjallin allahu gjelëval në kuran Inna allahe mërëkum en të eddu lë emanati ila ahliha Dhe Kur kam rritë fjallallahu gjelë gjelëllu Semiham masira Allahu është dëgjuës Dhe shikuës Thot kale Ra ejtu nësullallahu sallallahu sallam yad, Yadau i behamehu ala udhuni, walleti të liha, ala ajneji. Thot për nga me së nëmë, e kam pa, kër e ka lezu fjallu në Allahu, Allahu është dëgjuhës, dëshikuës, e ka nuë, gjishtin, të veshit, dhe të sinit. Pse vëzët, që me treguhe, se Allahu gjelle gjelaluhu, ka, si, edhe dëgjohën. Qysh, nuk e dim na, na nuk e dim, po ka dash me e portretizu, se Allahu ka të si të vërteta, që A i një, ama qës një Pra ka cilësi Allahu gjilë gjelalu ka sy Të ka vërdetue Allahu suha në vëtëra Dhe për nga më veri sënë Allahu Aleyhi vësëllëm A dhe ka nëndjetarët E buhore radiallahu anë E lezonte dhe e përdorte Gishtin e vetë për treguar Për treguar se Zotin ju në të bare kjo vëtëra I ka cilësit e vërdeta Jo për njësim Jo për njësim Për këta së gjelësër Kjo ësht e kini do shta dikush për juve të njohër debati mes gjëhmive dhe të zilive dhe esharive maturidive disapritëre i mohojnë disapritësisimit e Allahot subhanahu subhanahu vëtjale gjithashtë të vëzër për nga mberi kër i ka tragu saave për dëgjalin ka boh me gjish kasini ka dhonë sinin e majt e ka si kokër rushit ajt dhe nuk ka sinja nuk shemë atësi ka dhonë për nga mberi inë Allah e la ykhfa aleikum inallaha laysa bi'awr ka than allahul jalljalalu kubshi yatiyu allahu nukost nuk i varbur allah nukost i varbur dhe ka vao me ishaaret kasit e vet ka than dhe mesihit dxgjal dxgjalli ka than es a'awrul ayni al yumna sir emayt e ka to varbur ka than ke an ainehu 'inabatan ajne tafiya ka than si e ka si ne kokr rushit trash o lukshef me Njanin siërse me tjetër nuk sheh. A dall nuk sheh ai fare mirë dhe paraveve zë çfarë sfrovë u ndon njazimit. I shkojn dikujt të mas që nuk sheh duke i thënë se o zot. Ai ai njanin siërse gojë me tjetër imi si sheh ai nuk shef. Thot ve jam kan mi thon zoti je. Pse Allah i sfrovon njerëzit. Sikur save zë njerëzit. Ai ai ai për veti nuk sheh, i thot shkaftu për vete, e vetëm për fe. Ai për veti sheh. Dverbre shkojnë vetin, vetin për fe. Dverbre shkojnë vetin për fe. Shumësh me vetë. A mundu sti mi thonë Dverbret ka ulha. Ai mu kanë më shëllot ti, shumë të veta. Unë shoh. Kështu janë plot njerëz që shkojnë ignorantë ti vetin për fe. Ai kurrë fort të drejtë s'ka me vol për fe, Allahu xhelala, thotani tani. Ai e zvolë se poka shef me vol gjallë, mos ja briz gjallë. E keni pa? Po? I kanë vënë po, ka 42 të mos ja briz gjallë. Ne të volë do, ne të volë ai ka merak me vol në Facebook. Subhanallahu elazim. Hey Allahu subhanahu wa taala. Doza bqios para kiametit si çdo ka marrë. Ç'i dëjalli kart pasmetime, se vini një hel kamionist i hoç. Si hoç kamionist. Dhe shinojnë do zplot pinjë, do kanë se ka filluar dëjalla te vogël. Ja nisi si hoç, ja në kapuç. Allahu naruqa rabbel alamin. Kjo punë e madh rrezik. Allahu naru i imanin, islamin. Para mënyrë ja nisi si hoç, mos ani pak i një vet janë xhef e lefe er. Apo po sa fillon me bëu propagandë për vetën e vet pasajë vistu tani si një profet, pasaj këta do të janë Zot. Allahu anu. Ju e vëzhgoni katërqova Allahu për Firaunat në në Kur'an. Gjithashtu edhe pejgamberi jon <coughs> Sallallahu alejsellem bante me ishat ku tregoj të për pjesat e trupit në namaz. Ka thonë pejgamberi alejsallahu selam i jam urdhëruar që të bëj sejsde në shtat koci, në shtat pjesë të trupit dhe bante me ishat ka kaballi dhe huna. Kjo janë Pase ka thonë, di duartë, di gjunjët, di kambët Ka thonë, edhe në ka thonë për nga mërë alë i salatë dhe selamë Që mësë me e mbledh petëkën Pra mësë me e mbledh kështu uh, Mësë me e mbledh petëkën Pse ka po me isharatë për mukan ma qarë Pra jam urdu me bo namazë Me balin dhe hunda për shijet ta Pase ka thonë, me di duartë, me di gjujtë Edhe me, me kambët Me skajet e kambët kombave. Për këtë asylë Zot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sahabësh e ka përdorur në komunikimin dhe udhëzimet e tij dorën, kamën, gjesën e këtu më radh. Gazetecin më e afër për për ë për kuptimin e mesazhit të tij. Gjithashtu dha Zot pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe sallem shpesh hapën te me işaret nga goja e tij për më vërtetu çfarë? Fjalën e vërtetë të tij. Tregon Abdullah ibn Amri, thot: Unë, thot, çka folte pejgamberi me shkruaj. Çka folte shkruaj. Në ditë për ditë më thanë do Kurajsh. Po ti pse peshkon gjithçka? Këngjeri kanë janë nervozohet, kanë janë i mërzitur, çmëz zbanë se sa më e shkruaj. Thotë dhe enala. Thotë pasaj thash, po ta veti pejgamberin sallallahu alaihi dhe threqo thash, "Ya Rasulullah, më kanë thanë disa njerëz i se ti je njeri, megjithëse i dërguar, o ti je kanë janë nervoze, kanë janë i mërzitur." A unë e qdo se më për e shkrui Thot, abdullaj më amri Thot, më thapen nga mbër a.s. dhe sëram Dhe bëri me gjish kagoja e ti Dhe tha, u këtub ull edhi në fësib edhi Ma e khru gjumin hu illa haq Për po, më bërmja vërte tu Ka thonë shkrui se pi që sajz del pos haqin propogues dat alayhi sallallahu alaihi. Qallon shkruaj se fiksa gojë dhe gabon me isharat se që tjetër më ma, ma e kuptuaj, e vërtet. Shkruaj lirish se prej gojës time pavarësisht a jam nervoz, a jam i mërzitur, a çfarë dispozitimi kam, ajo nuk e, e bën që un të them diçka të të pavërtet. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi sallallahu alaihi bonte me isharat në gjuhën e vet dhe ndodhte donja dikujt me dorë ja kapte gjuhën. Gjuhën që gjuhën të zën plasmi. Ja kapte me dorë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Për me e qortua Dë gjënë, qka tregon Sufjan ibn Abdillah Thakafi, rëdhjallahu an Tha t'i thash për nga meri sallallahu aleyhi sallam Në tregoja rësullallahu aleyhi sallam Me të cilin dhët kapemi Për mëmbrojt Një qeshtje për të sërën dhët kapemi Për mëmbrojt Tha për nga meri sallam Kullë rabbi allahu thun më stakim I tha për nga meri sallallahu a Thuaj Allahu është Zoti im, mos anë rri fort këtu. Mos ju daj kësaj. Thuaj Allahu Zoti im, edhe rri fort, mos e shlaj. Pastaj i thash ja Rasulullah, çka ke frik mës shumë ti për neve? A ka diçka që tu tësh për neve se të devijojmë a, a, a ngatrohemi në diçka të ç's duat? Tha pejgamberi alayhis salam, tha pejgamberi sa aqad bi lisan nafsihi thumma qala hadha. E kapi, pengam e së nam, gjuhën e vetë tharë, pikësajnë, pikësajnë, dhe dhe të shumë një aditë tjetërët, ku pengam e së nam, i e ka kapë gjuhën njëri ju. Muadhim një gjebelit, pengam e së nam, e ka pyt muadhim një gjebelit, aditë shumë i gjatë, ku në kam barua, e, i ka tha, pengam e së nam, tregom, pro i ka, ka bo një varkë, Biset me pengamir alai sallat dhe selam Dhe i ka të regu për e mësam se qështja ma e madh është e, islami Pasta i ka thonë namazi Pasta i ka thonë lufta ruk të lau Pasta i ka thonë pengamir alai sallat dhe selam A të regoj Si run ket pun të mira Tha i thash gjithë sësi Rasulullah Edhe ja ka ka pengamir alai sallat dhe selam Gjuhën Muad i Bli Gjebeli E pëse ja ka ka për njërë E pëse ja ka ka për tjetër vëzër Sëpse më varët nga afursia apo mendi kanë dhe më afurt me Jakob xhon nuk i llohet apo me Jakob diku thot Jakob i xhon a e kupton po pengon sa shumë preciz u qon e ka dit me muadimi xhebelagon dosti ngati ati ajo ja ka kap xhon ajo alimi ulemave të sahabeve ja ka kap xhon edhe i ka thon pejgamberi e selam ku fa aleika hadh ja ka kap xhon kompleta mos ta imitoj se dini to gazetorish janaze doja kap ka xhon pejgamberi selam ka kap xhon Dhe i ka thonë, o oh, muadh, nale I ka thonë, muadh, jara shumë Allah Për këta, hinë gjerëm Ka thonë, i humë bëshëna në stane Ka thonë Po njerëzit, qka i fëtë në zjarë Po asë që sajta Gjua Njerëzit, me qka i në zjarë Me qka i në zjarë Me një status Facebook-i Me një laf O dhe zërë kufri, sa laf e i ka Kufri, sa laf e i ka Një laf Tërashko një Ke, fe, re sadu njëto do i modë por nuk duhet të rimë than në libr me, li me shkujt jo më mjafton një fialë andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ali piu ve thot një fialë s'janon si menën injelan 70 vite allahun e lut për këtë asijallahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jaqobi malli tha me çeta kë dhëpat mund të shmi çattruat për këtë asijallahu pejgamberi pejgamberi e përdor te ish arretit gjithashtu allahu pejgamberi alajhi wasallam tregonte edhe për Uh, kur vdiste kur vdiste dikush edhe i thonte se nuk Allahu nuk merr llogari për zemër. E as kur si po përgoj. Por si ricon zemra mrzitet. Unë ne këta. Kjo bën azab apo kjo të mshiron. Dhe gjithashtu veç pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i jepë detve dy të sahabëve. Pasha atë në dorën me të cilët është spirti im. As kush prej juve do të futet në xhenet me veprat e veta. I faze sahabut E astia rësulloma Asti s'kim u put me vebret e tua Tha bërën sëm, astone Pos nëse mbulon Allahu Me rahmetin e vet dhe begatin e vet Thot e buhurera Ve wa vada a jedehu ala rasihi Edhe evnoj dorën e vet në kryon e vet Pra, shikove se sa qartë E ka përshmit për një në sëram As një një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për me rahmetinavat dhe ka pra, sigur, pra... Në me rahmetin e ka përshkruajt mbulimin kështu. Por sigurt, pra nëse Allahu na, na në mbulon me rahmetinavat, ne ne nafalën juna. Nëse s'mambulon me rahmetinavat, na kenam jaftu shumë sicili pënave juna për me injelin e Zotit të bareke, te bareke vetala. Për këtë arsye vjerë pengomeli sallallahu alaihi wasallam ka the vendet të tjera sot ka bë me shënarat ko ana ka na ka mbaruar por shem po përmendëm ka bë me shënarat ka thon el taqwa ha huna. El taqwa ha huna. Ka thon taqmolokio jo, tutu Wallaj sa njëri jo Fukara në gjep Faraon në zemër Sa njëri jo zëngin në gjep Ama me zemër Suleimani është Si Suleimani a.s. Suleimani dhe se ka pas dunjajën ke Ama zemër në ka pas dëbut Zemër në ka pas që i ka pas prika Allahu që në gjellarën E për nëzëm kër i ka pas njës joh, diskutojnë, kvaloh, kush, ka, thang, O diskutojnë në të kvalok O njës nukat të kvalokin këmish Nukat të kvalok jas mbulejës Nuk është takvallokin i mjekër Nukon mjekër o lezër Kjo një sunat i pengam e sëra Sa me mjekër të mashtronë Sa me mjekër rëngë Sa me mjekër të bëndalavera Sa me mjekër se ma fjallën A me mjekër o A me se ma fjallën Runa zot A dhe që ka nga me më samë E, e takvallok ta jo që tu Nuk ka asë në gjepë Asë në bare Asë mjekër Asë në bulez Kua takvallok jo lezër Takvallok jo në zemër Kuroj moral Buroj devoshë, moj devoshë. A ndaj përkë dashje mesa mbanim shirat. Çdo çdo. Jo, më. A gjevonë azot. Qëllom, qëllom fot. Po mashallah do budukush. Ti mashallah po budukut, po hasrat me ta thonë llaf. Hasrat me lidh punë me tije. Hasrat ti me mojni fjalë. Hasrat ti njerzit i gojëstane. Çka dha pejgamberi selam? Muslimani është ai i cili musliman janë rahat bi gojë satina. E na themi sot, musliman janë rahat, musliman i vërtetë është ai i cili Janë rahatë musliman për Facebook i tatina Për Twitter e tatina Për TikTok i tatina Për gojës atina Mërë këtë asio vëzër, nuk o për për amja Qëka thalë i sëmë? E takua, ha hunë Qëka thalë i sëmë? Qëka po me gishtë? O, lenë i krytjela, qëtua? Qëtua? Allah i përmisov zemra tonë mm -hmm. Jalab benaremin Mërë këtë asio vëzër, e nga meri jonë sallallahu Alehi vesellem E përdojrë të isha rejtin sh kuptime dhe mesazhe dhe përmbajtje të mesazheve të, të Tinet. Me kash po e përmendojna Elusim Allahu subhanehu ve teala të këto ditë ta xhirimit që i kemi bërë për hir të Allahu xhelal xelalu Allahu ti pranam pranëve enatet e taravive, netet e leximit të Kur'anit, netet e duallave dhe lutjeve tona, Allahu mos na i kthem prapë. Elusi mabahu tabaaraka wa taala, ç'lot na mundson me e plotsuar muajin Ramazanit me vepra të mira, ta nxojna edhe natën e Qadrit. Elusi Allahu xhela xjalalu, ç'lot na mundson ç'ta ndjekim sunetin e më të mirit të njerëzve Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank mm -hmm. you.